Ez javasolnák itt a az lőtásnőnél azt, ad, hogy hát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 szerintem van, festerés, van a débik szokor... kultúros és meg tudja oldani egyszerűen. De a, a kékes szervezetnek kultúros van, van, van, van vannak, úgy, hogy, hát kapcsolatot feltételez, kell vendéglátó. Addig jó, mi Kádár él. Olcsó poén, akkor is olcsó, ha lassan mondom. Ez mi volt? Nem értem. Szerintem vagy szórakozik velem valaki, vagy nem szórakozik velem valaki. Miért? Mikor mondtad te lass? Egyrészt lassan, másrészt szóra, olcsó poént. Hát nem. És a kettőt együtt. Igazából nem is tudom. Szóval, szép jösszét kívánok mindenkinek ez itt a Club Radio 953 Benne az addig Kádárél kiegészült a csapat. Ismét itt, itt van velünk Bab. Szervusz, Bab, üdvözlünk. Elviz. Itt van velünk Pszichopéterünk, múlt év itt volt, és itt van az önök alázatos narrátor, a Pálcnap, a Sziklós. A kosutlajós forradalmi napok vannak. A kosutlajost azért mondja az én pszichó barátom, mert elvesztem a barotámat, adtuk az zongorát, és rajta volt egy olcsó. Na látod, itt az olcsó poén. De ez gyorsan van. Amit le, akárhogy mondunk, mindenféleképp olcsó. Szóval, hogy másnap. Ez a mai műsor kulcsszava. Telefonszámunk 2407. 95.3 SMS-t a 0630, 30 30 30 95.3-as számra küldhetnek. De hogy miről is szól a mai műsor? Akkor, amikor a műsorbizottsága hétvégén összeült és háromnapos uh, meetinget tartott, akkor arra jutottunk, hogy, hogy nagyon szép volt ez a március 15-e, és uh, az lenne valóban olcsó poén, ha most március 15-ével foglalkoznánk, ehelyett arra jutott a, a stáb, hogy megkérdezzük önöket, kedves hallgatók, hogy mi volt március 16-án, mi volt október 24-én, mi volt mondjál még ilyen dátumokat. A... Mi volt mondjuk november 5-én? November 5-en nem érdekel? Az nem ünnep volt, de az, az, azért november 5-én fölébredni, vagy 4-én fölébredni, ez lehetett. De most nem akartam 1956-ig visszamenni. Arra gondoltam, hogy a vizsgált időszakban, amely az addig, amíg élben, mondjuk 1970-e. Igen. Ami 1970-től 1989. október 23-áig terjed, akkor milyen olyan rendezvények voltak, aminek volt másnapja? És akkor itt most nem a puslét másnap, meg a karácsony másnapra gondolunk, hanem arra, hogy az ember kiment tüntetni, kiment megmondani a szót, kiment részt venni, kiment jelen lenni, kiment eh, szimpátiát kifejezni, kiment tiltakozni, és akkor itt jön be valóban az, hogy, hogy eh, bűs gapcsikog. Itt van az, hogy romániai falu rombolás. romániai falu rombolás, itt van az, hogy. és akkor itt kértem volna tőled dátumokat. Hogy, hogy amikor az ember úgymond eltöltekezik valamiféle szabadsággal, akkor másnap, amikor bemegy a munkahelyre, akkor mi van? Tehát, Hogy, fogadtak? hogy fogadták? Volt-e retorzió? Mit mondtak önöknek, kedves hallgatóka, a többi kolléga? Kint voltál -e a ünnepelni? Ha, kint voltam. Milyen volt? Na jó volt. Ugye a klasszikus idézett ide vág mert az idézetben az a dolog, hogy ide vágjanak, hogy a Megáll az Idő című filmben, amikor kiszabadul -e a apa, és megkérdezi a, az asszonyt, hogy, hogy mi volt. De az asszony megkérdezi, hogy mi volt bent. És akkor azt mondja, hogy miért mi volt kint. Tehát ez a mai este kulcs szava, 24 953, illetve 06 30 30 30 953, minden március 16-a, minden október 24-e. Szerintem március 16-a azért lehetett izgalmasabb, hiszen március 15-én volt, uh, mindig volt valamilyen központi, még ha csak szűkített is, de, de mege, központi megemlékezés. Igen. Még október 23-án ugye nem, tehát ott csak titokban lehetett. Október huszon... 3. június 17-e, tehát voltak -e ebben az országban e, úgy ünnepek, amit az emberek megünnepeltek, e, és szerintem elég gyakran előfordult az, hogy, hogy nem volt más ünneplő e, mondjuk a gyárban, vagy a munkahelyen, az iskolában. Vagy a, az is előfordult, hogy az ember bement március 16-án az iskolába, és akkor ott várta őt, nem is a... Rajnák. Hát nem, is, nem, nem a Rajnákra gondoltam itt most, hanem e, hanem mondjuk két nyomozó. Tehát így felszóltak az osztályban, hogy na, akkor Péter fiam, gyere föl, a tanáriban. És akkor ott állt a tanáriban két önmagát titkos rendőrnek álcázó rendőr, és akkor azok kérdéseket tettek föl, hogy na, hogy is volt ez. Vagy, hogy idézzük a, a klasszikust, és ez így hogy. Szóval a, ezeknek a gondolatoknak a mentén szerveződne a ma esti műsor. Önökkel, kedves hallgatók, mint említettem, telefonszámunk 2407953 953 illetve 0630 vagy Hogy egy példát mondjak. Március 15-én, 1982-ben Benda Balázs, fiatalkorú Szegedi lakos, 12 pontot fogalmazott meg, és ezt a 12 pontot kiragasztotta a Város néhány közintézményének ajtajára. Úgy, mint a József Attila Tudományegyetem klubjának az ajtajára, azt hiszem a tejpresszónak az ajtajára, és még valahová. És március 15-én éjszaka házutatás volt nála, március 16-án az összes barátot berendelték a rendőrségre, és kihallgatások kezdődtek, hogy na akkor mi is volt ez. Tehát, ha önöknek, kedves hallgatók, ez jut, eszébe jut, hogy hogyan is voltak ezek a március 16-ák, akkor esetleg hívjanak bennünket, töltsük együtt ezt az estét. Haló, jó estét kívánok! Szoldvár vagyok, le Szia, szia! Nekem 1986-ban volt ilyen március 15-én. Csata után? Hát mi a, arról a bizonyos hídí csatáról már lemaradtunk. Hát mi nagyon kicsik voltunk, mi akkor voltunk ö, negyedikes középiskolások, és ö, hát belekeveredtünk a, ö, bocsánat, a március 15-ei illegális felvonulásba. Mikor mentünk a múzeumhoz, akkor szóltak, hogy hát a Petőfi szoborhoz kéne menni, mert ott van az igazi március 15-e. Uh -huh. És mi el is mentünk, ö, végig is vonultunk a városhonna a csapattal, és amikor a BEM-szoborhoz értünk, akkor elkezdtem kiszedni a piros zászlókat a bems szobor mellől. És hát akkor rögtön ott kivettek a tömegből, és elvették a, igazolvány, a igazolványomat. És hát ettől függetlenül maradtam tovább a csoporttal. És az elvették, az annyit jelent, hogy jó napot kívánok, kérem. Nem, nem ez azt jelentette, hogy megfogta a vállam egy, egy férfi, és irántott onnan a szobortól, megkérdezte, hogy mit csinálok, mondtam, hogy kiszedem a pirozástókat, és ezek után elkérte a személyi igazolványomat. Odaadtad neki? Hát kénytelen voltam, hát, nagy sok választási lehetőségem nem volt. Igen. Hát be voltam tojva. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem szégyen. Be voltam tojva, életemben nem voltam még ilyen helyzetben, nem nagyon voltam még ilyen helyen, és ezek után a tömeg az úgy magába szipantott, és óvott és védett, hogy nehogy véletlenül a szélére kerüljek a tömegnek, mert azt mondták, hogy akkor kiemelnek. És akkor ezek után elmentünk a Batyányi tér felé, és aztán ott volt a nagy e, igazolvány begyűjtés. Hát ugye ott volt az, ahol e, ugye közben Diószegi Olgát e, és Talata Józsefet, az égtája között című magazinok Igen. szerkesztőjét e, őrizebe vették, Igen. és akkor ott volt a Hiszti a Batyányi térnél, hogy addig nem megyünk el innen ki a tömeg. Igen. Amíg ezeket az emberket szabad Igen. lábra nem helyezik. Na most mi ebből tulajdonképpen semmit nem fogtunk fel, azt se tudtuk, hogy kikről van szó. Tehát mi tényleg azt gondolom, hogy a 18 évünkkel ilyen nagyon fiatalok voltunk ehhez az egészhez, és fogalmunk nem volt, azt se tudtuk, hogy, hogy kiket védünk igazándiból. Azt láttuk, hogy a szociális otthon ablakába ott állnak kamerával a rendőrök, tehát ilyeneket fogtunk fel az egészből. Maga a szabadságérzése az, az valami fantasztikus volt. És azt hiszem, hogy ezt nem tudom, hogy milyen napra esett, de hát be voltunk tolva, aznap végigjártuk az összes rendőrkapitánságot, ami érintett lehetett, és szerettük volna visszakapni a igazolványunkat. És hát mindenhol természetesen elhajtottak bennünket, és utána, amikor az iskolába mentünk, Másnap? Más azt hiszenem. hiszem, hogy másnap, másnap, tehát ez nem úgy esett, hogy hétvége volt uh -huh. utána, hanem másnap menni kellett, és már szólt az osztályfőnök, hogy úgy tudja, hogy valami gond volt, de nem csak mi voltunk érintettek az iskolába, hanem rajtunk kívül még más, más lányok is. Mm. Most ez, ez borzalmas félelmetes volt, tehát lehet, hogy ez most nevetségesen hangzik, de ez akkor iszonyú félelmetes volt. Nekünk egy ilyen, egy ilyen hát egy ilyen igazi kommunista igazgatónk volt, aki aztán magához hivatott bennünket, és hát a legutolsó szemétládának elmondott bennünket, azért, mert ilyen helyzetben hoztuk az iskolát és őt és az iskolai pártitkát, akinek visszahadták a személyigazolványt akkor a házban. Uh -huh. És aztán volt ennek még ilyen rendőrségi kihallgatás vonzata is, tehát azt gondolom, hogy ezzel nem azt érték el, hogy hogy megfélemlítettek utána már bennünket, hanem még inkább azt éreztük, hogy ebben részt kell venni, és erről tudni kell. Te érettségi előtt álltál, akkor nem Hát ez, nem nagy, ez, nagy, gáz gáz volt. ez nagy gáz volt. Már akkor megfenyegetett bennünket az igazgató, hárman voltunk érintettek, hogy meg fogunk bukni, és bementünk érettségizni. Kossuth-Técsényit húztam. Hát tudtam, hogy ez elég gázos. Végül leérettségiztem, beszéljeztem a feleletemet, és Hát ezek után mondta az igazgató úr, hogy most már csak a, a vizsgán kívül, mondj, soroljak fel szétségi műveket. És hát elmondtam kettőt, és hát utána jött a következő valami elmi, eszméletlen fejmosás, amit ott kaptam az érettségén. Az és sajnos a harmadik barátnőmő kihúzta a 48-as szabadságharcot, ő megbukott. Az osztályban, amikor bementél 16-án reggel, akkor beszéltetek arról, hogy... Mi volt tegnap? Hát nem nagyon. Tulajdonképpen hárman voltunk, akik ilyen szabadabb gondolkodásúak voltak, voltunk akkor az osztályban. Most így hosszú évek után, hogy találkozunk az osztálytársakkal, az ő elmondások szerint ők egy kicsit féltek tőlünk. Uh -huh. Ez egy egészségügyi szakközépiskola volt, tiszta lányiskola, szinte teljes női tanárikarral. Ők azt mondták, hogy inkább egy kicsit tartottak tőlünk és féltek tőlünk. De miért? Nem tudom. Talán, talán azért, mert, mert ők soha nem hallottak ilyenről, soha nem vettek részt ilyenbe. Most minket ez csak arra sarkad, hogy, hogy ezt csinálni kell és tudni kell. De honnan, ti honnan tudtátok hárman ebből az iskolából, hogy ezt csinálni kell? Hát az egyik barátnőmnek a, az édesapja és a családja, ők, ők ilyen igazi nagy magyar emberek voltak, akik, akik minden október 23-án gyertját égettek a Margit körúton az ablakba a család tagjai. Tehát ők, ők ilyen igazi magyar emberek, úgynevezett magyar emberek voltak, volt olyan később már, hogy még a barátnőm papája is jött velünk. Tehát igazándiból az én szüleim, nem folytak bele semmibe, de a barátnőm családja és a papája, ő, hát hát majdnem buzdított bennünket. A szülők mit szóltak, amikor 16-án hazamentél? Hát akkor nem voltak otthon, este tudták csak meg ezt az egészet. Hát én vidéken nőttem fel, Igazándiból azt gondolom, hogy, hogy, hogy ők ezt nem is fogták fel igazából, hogy ez mit jelent, hogy ez félelmet jelent, vagy nem. Na most a gond még az volt, hogy én voltam az egyetlen nagykorú, aki már betöltöttem a 18. életévemet, a másik kettő még 18 év alatt volt. Tehát őket a szülők képviselték. A kedvesomon nem mondta azt, hogy addig jó <síns> Nem, azért ezt nem. 15. 15. este hogy számoltál el azzal, hogy nincs meg a vagy akkor, akkor Sipirc volt a szobába gyorsan leföküdni? Nem, addigra, addigra elmúlt ez a félelem, és ez volt az, amit mondhatok, hogy megcsapta az embert a, a szabadság szele. Tehát az már estére egy olyan érzés volt, és mi, én akkor már úgy éreztem, hogy azért mi, mi azért csak tettünk valamit. Tehát addigra már pozitív volt. Be voltam tojva, mert azt tudtuk, hogy az iskolában ebből gond lesz. De, de akkor este az, az már egy nagyon jó értés volt, hogy mi ebben részt vettünk. Meddig maradtál te ott a Batyányi téren? Mert olyan délután kettő ért tájban át, ahogy így olvastam, a tömeg, és ott volt a Solt meg ott volt a Nagy András, Igen. meg ott volt az összes úgymond prominens Igen. ellenzéki, és azok is valóban, ott még azt hiszem, hogy volt egy olyan kísérlet is, hogy, hogy feküdjön mindenki a földre, és addig nem mozdulunk el innen, amíg nem uh -huh. a délőszegét a talatát, uh -huh. de hogy mikor lett ennek vége? Ezt nem tudom megmondani. Ezt Aha. nem tudom, azt tudom, hogy mi álltunk, áltunk ott a, a Dunaparton, a Duna. tehát a, a rakpart felett Igen. ezen a. Körkorlátnál ott vették el aztán a többieknek a személyigazolványát. Na most ott még történt velem egy olyan, hogy nekem már akkor nem volt személyigazolványom. Igen. És hát kicsit akkor is be voltam tojva. És mit mondta a rendőr? Na most a következő történt. Ezt, ezt soha nem fogom tudni, hogy mi történt ott akkor és kivel történt. Oda jött hozzám egy férfi, aki feltehetően valami titkos rendőr lehetett, és beszélgettem vele, és én elmeséltem neki, hogy mi történt velem a szobornál, és uh, tulajdonképpen ő megmentett engem. Tehát amikor jöttek a rendőrök, akkor ő odament a rendőrökhöz, és őketől nem kérték már el. Azt Tehát mondta, nyilván... hogy rendben van a csaj. Igen, most hogy ő ki volt, ezt soha nem fogom megtudni. Sosem fogom azt sem megtudni, hogy hogy alakult volna ez az egész, hogyha akkor ez az ember nincs ott. Nem mondom azt, hogy nem vagyok neki hálás, mert ez, ez végződhetett volna azt gondolom rosszabbul is, és én teljesen magamra maradtam volna ebbe az egészbe. Szóval, hogy március 16-a a forradalom másnapja. Köszönjük szépen, várjál még a pszichó. Egy utolsó intézet. kérdés, hogy az érettségi után volt még olyan, amikor ezt neked felrolták, hogy az órod alá dörgölték? Vagy... Nem, nem. Köszönjük szépen, hogy okay, hívt bennünket! Szia. Azt hiszem, hogy ez felütésnek kiváló volt. volt, így folytatjuk a közlekedési hírek és a hírek után telefonszámunk 24 07 96 3, illetve 063030393. A forradalom másnapján karjér hánytam. Amikor, az, amikor szakszervezeti buliban, vagy vállalati búli, április 4-e, november 7-e, nem csak kimondottan bítet játszanak. Akkor, amikor, amikor éjfél és amikor már mindenki csak iszik, esetleg pengesenek azon a gitárom magyar nótát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mi Jó östét mindenkinek, 18 óra 35 percen, Ez itt a Klubrádió 95.3 benne az addigi jó Babbal, Pszichopetivel és Panksnodded Miklóssal. Telefonszámunk 2407953. SMS-t a 06 30 30 30 as száma lehet küldeni. A mai műsorunk a más napokkal foglalkozik március 16-ával október 24-ével június 17-ével néhány sms Szerintem egy hallgató, aki látó tudta a pont, Amúgy Gimisként március 15-én nagyon jó volt ruszkik hazázni. Még itt voltak, de már nem bántak, írta nekünk kis ismeritek. 1848. március 16-án Petőfi másnaposan bemegy a Pilvaxba, jön a pincér, és a szokásos itt a Petőfi Istenmencs, tegnap is mindent belőle ismertük. 42 nap után volt kihallgatás, személyi visszadás. Március 16-a komoly beszállás szülőknek is érte egy hallgató. Az első szabad március 15 másnapján az a az ma 15 éve még életkádárt szereztem be, Ármint. mint hasonmását, mását, 6 hetesen meggondolatlanul, de már eldöntöttem, hogy megtartom. Ezt azt gondolom, hogy Szike írta. A műsorvezetők mögül kérem, kapcsoljátok ki a zenét. A szövege magában is megáll, a zene pedig nem háttérzaj, üdv egy kitartó hallgatótok. Szóval 24.07.95.3, jön Normi, és átél az egyik stúdióba a másikba. Volt. Ez egy gyors futás volt, ahhoz képest, hogy 300 méter van egymástól a kis stúdió nagyon jó időt futottam, szóval 24 07 95 3, illetve 063030 Eddig az derült ki, hogy egy kedves hallgatom fölvári Csillán részt vett 1986. március 15-én egy úgynevezett független megemlékezésen, ahol elvették a személyét, majd az is kiderült, és én nagyon vártam, meg kell vallanom, hogy majdnem azt mondtam a Csillának, hogy nyilván lesz egy olyan hallgató, aki betelefonál, és azt mondja, hogy hát én voltam ott a Battyányi Téren március 15-én, én voltam az, aki elintéztem azt, hogy, hogy önt aznap este békén hagyják rendőrök, illetve hogy ne vigyék be azért, mert nincsen személye. Szóval ha önöknek vannak emlékeik. Neked van? Nekem van. Nekem nehogy van. elmond, Isten mencs, nehogy elmond. Tehát nem azért kérdezte, mintha kíváncsi lennék rá, csak ez egy ilyen szokásos formula. Nekem van, de az, az enyém az azért sántit mert a hallgatói Jobb itt van velünk, a 24 07 on Jó estét kívánok! Jó estét, szervusz! Jó estét Szia! Azért ez egy érdekes dolog, hiszen az ország különböző tájai március 15-e teljesen másképp jelent meg, mint Budapesten. Én egy vidéki középiskolába jártam, 72-be érettségiztem, uh -huh. jó régen volt, és akkor még minden keményednek számított, ugyanakkor az információ annyira korlátosan terjedt, hogy bizonyos eseményekről mi nem is hallottunk. Mondok erre egy nagyon érdekes témát, amit azóta nem gondoltam én végig csak most a műsorok kapcsán eszembe jutott, ugye 72-ben érettségesztem, tehát akkor felvételzítem a bm re Ott a szakmai kérdések mellett a kis is, mint felvételiztettő jelen volt. Uh -huh. És akkor ott az Otthani Kisses azt mondta nekem, hogy hát mit csinálok, mondtam, hogy mit csinálok, hát is tudom, hogy mit hallottam. Nálunk ment minden szavalat, ahogy kell és akkor na, szüntső nap volt akkor. És akkor persze mi volt, tudok-e róla? Mondom, nem tudok róla, szót szóval nem is hallottam semmit. Na most összességében a dolog nem ment tovább. Nem tudom, mit akart, miért akarta, hogy volt, lehet, hogy semmi nem volt, lehet, hogy ő részese volt, lehet, hogy éppen a másik oldalon állt, de akkor ott nekem olyan fura volt az a kérdés, hogy nem tudtam el mit kezdeni, mert mi vidéken teljesen másképp éltük ezt meg abban az iskolában, abban a közegben. Szerintem nagyon tiszta a képlet. arra volt kíváncsi, hogy hallgat e hallgat e Szabad Európa rádiót vagy olyan rádiót, ahonnan ezt meg lehetett volna tudni. Egyébként tényleg nem jutott el hozzátok 72. március 15-ének a híre? Tényleg nem jutott el hozzánk 72-ben ilyenekről, mi nem beszéltünk. Aztán néhány évvel később természetesen Nyilván az érésünk is ebben az irányban e, már sokkal fokozottabb volt, persze mindent másképp fellátunk, másképp éltünk meg egymás között, és másképp kellett megélnünk a hivatalos fórumokon. Szóval ez egy nagyon fele más világ volt. Még akkor a félelmek erősek voltak, hogy mást nem mondjak, Szorzenyici nem sokkal később kapta meg az irodalmi nobel díjat Ki akartak csapni mindenfajta iskolából, ha nem viszem vissza azt a könyvtári példányt, ami nem. akkor éppen nálam volt. Ez az Iván Gyenyiszicset? persze, Iván Gyennyi egy napja. Uh -huh. Erre kapta ő a nobel És bizony megfenyegetett az akkori könyvtáros, hogy hát, ha azonnal nem hozom vissza, akkor engem kicsapnak minden onnan most. A Mű Egyetemen nem kerültél közelebb ezekhez az alternatív megemlékezésekhez? Végül is én nem a Mű Egyetemen jártam, mert oda aztán ezek után nem vettek fel, hanem uh -huh. főiskolára kerültem és az megint csak ugye nem Budapesten volt és ott megint egy picit periférián voltunk, de hát akkor már ugye mi értünk is, na szóval értünk, uh -huh. agyilag értünk és másképp kezeltük a dolgokat. De ez a fajta picurka fenyegetettség megjelent az életünkben. Tehát mi azokat a forongások, én például azokat a forongásokat, amik évről évre előteljesebben megjelentek, a sokkal később ismertem meg, és teljesen más fajta volt nekem ez, mint, mint amit az előző hallgató is mondott, hogy micsoda érzés volt a szabadságot, megfogni, megérezni, megszabonlani, megtapintani, és persze félni is a, a szabadság egyébben. És, hát, másnap, rá, és más, másnap rádöbbenni, szóval, hogy az derült ki a csillaszabaiból is, hogy ott akkor azok az emberek, akik ott voltak a batyányi téren, 1986. március 15-én, egy kicsit úgy érezték, hogy forradalmat csináltak. Ezzel szemben a Népszabadság akkori, mondjuk, ha 86. március 16-ai számot megnézzük, abban az szerepel, hogy az ünnepségek megzavarása miatt őrizetbe vették diuszegi olgát, megtaladta Józsefet. Még és még tíz ember. És o. még tíz embert és kihallgatások után hmm. szabadon, szabadon égették őket. Tehát... tehát nem csináltak neki nagy csínadat, tehát a minimumot leközölték az újságba, aminek egy információs szegénységben élő ember nagy jelentőséget nem tulajdoníthatott, mert most letartóztatták, meghallgatták őket, nem végezték ki. Most nem, nem idézőjelben mondom ezeket, tehát nem akarok semmi cinizmus belevinni a dologba. De komolyan elvették az érét a dolognak, tehát egy olyan tompítás ment végbe, hogy hát biztos ott is volt valami, valami hőzöngők, talán. Igen, még... De mit gondolhattak? Vajon mit csináltak ezek az emberek a mértőket Március 19-én? Igen, ez volt a nyitott kérdés, hogy vajon miért pont Március 15-én vitték el ezeket? Vajon mit mondhattak? Mi olyat mondhattak Március 15 én kapcsán, ami az akkori rendszernek ez ellenséges volt, vagy legalábbis meghallgatás, vagy ott, tartásra érdemesre gondolták ezeket az embereket. Lehet, hogy elég volt kihúzkodni a piros zászlókat. Lehet, hogy elég volt kihúzkodni a piros zászlókat, de igazándiból megint csak oda megyek hisz hogy az információ hiány miatt uh -huh. ezek csak feltételezések voltak. Tehát nem tudtuk megfogalmazni hogy miért is voltak ezek a bentartások, hogy ezek hogy végződtek, hogy mennyi ideig maradtak bent. Esetleg igaz, amit írtak akkor, akkor egy sajtó volt, nehéz volt. Az egy sajtó mondta az igazat, ugye? és az egy sajtó igazmondása annyira semleges volt, annyira semmitmondó volt, hogy nem lehetett vele mit kezdeni. Tehát inkább tompított, sőt, erősen tompított és halkított mindent azok irányába, akik nem élhették ezt meg, mert el voltak zárva fizikailag is, mert oly messze voltak, hogy néhány száz kilométer az, az mondjuk a 70-es évek, elején közepén bizony Sok nagyon levékezett mindent. És semmi nem jutott el hozzátok? Abban, hogy mi, mi, így van, mi így történt van. mondjuk 72. március nem, -én. Nem jutott én Tehát azok, akik nem jártak a fővárosba, nem voltak rokonaik, nem voltak olyan kapcsolataik, akik mondjuk oda jártak egyetemre vagy iskolába, és akikkel szorosan tartottuk a kapcsolatot, azokhoz, ezek nem jutottak el. Azokról mi nem hallottunk egyszerűen, mert működött az a repesz. Az nagyon hallgatásra tesze, hogy az a fal, amit Tők és ez kezdve azóta már sok mindenki megfogalmazott, hogy hogyan kell ezeket a hallgatásfalait legyen. működtek ezek a hallgatásfalai, és, és akkor megfékezték ezt a fajtát. Pedig hát milyen jó lett volna, ha ez nem így van. Hát aztán lett úgy, hogy másként. Lehet. Köszi szépen, hogy hívta bennükre. Telefonszámunk 2407953, azt hiszem, hogy most már mindenki érte, hogy a mai este miről szól, közlekedésérek után folytatjuk. A foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, és akkor utána egy pacal és egy útiparti. Addig jó, mikádár él? 4 0 953 és van itt telefonálunk. Halló! Halló, halló! Jó estét! Jó estét, sziasztok! Én, én a túloldalon álltam. Én, ugye az egyik itt akiről beszélgettetek, az volt, hogy hogy ők igyekeztek felvonulni, van, akit engedtek, van, akit nem, van, akit becsuktak, van, akit nem. Mm, van, aki nem is tudott róla, ugye, hogy felvonult, vagy lehetett felvonulni. Én 82, 81-82-ről beszélek, nem tudom, mert ez az időszak még fedély teljesen, teljesen, Ugye? Én akkor gimis voltam, és ez Lehet, hogy ma szégyen, de azt hiszem, akkor nagyon sokan kiszedtek, és kiszeztünk együtt. És... Lényeg a lényeg, hogy az egyik, mártus 15 előtt szóltak, hogy hát itt 15-e környékén és este lesz ellenzéki felvonulás. Mi, hangsúlyozom, én akkor 17 év körül voltam, mi ugye nekünk ezt, ezt, ezt meg kell akadályozni, ezt a dolgot, és, és hát mi ebben segíthetnénk. Kiszólt? Kiszólt? Én úgy emlékszem, hogy ez nálunk a gimiben, hát most meg nem mondom, vagy a, a, a, a patronáló tanár, ugye minden volt ilyen kises patronáló tanár, én azt hiszem, hogy rajta keresztül jutott el hozzánk, és akkor, hogy kivállalkozna ilyen, ilyen dologra, jó bulinak ígérkezett. Mi, én... Mi volt az ígéret? Mi volt az ígéret? Igazándiból röhelyt, de semmi. Tehát el kéne mennünk egy ilyen a kis központi bizottságába, hát ez akkor marha nagy dolog volt, ez ott volt, a, akkor azt hiszem Kumbéla rakpartnak hívták, a Kumbéla rakparton, és akkor ott majd elmondják nekünk, mit kell csinálni. Na, jelentkeztünk ott néhányan erre a dologra. Életemben nem voltam korábban 15-én felvonulni se, pró, se kontra, tehát engem nem vertek meg se a Láncidon, de nem vettem részt a Nemzeti Múzeumi megemlékezésen sem. Uh -huh. uh, jó, menjünk el. Elmentünk kis ott hát ma már sejtem, de hát akkor 17 éves fejel halvány győzöm nem volt arról, hogy uh, valószínű belügyes emberke elmondta, hogy esténként ilyen nagyon csúfságos dolog történnek, ugye a, a, a BEM-szobortól uh, föl a várba mennek emberek, uh, akik, Vagy mát, ki kicsodák, bort, Mit kaszán, mondtak? Hát em, azt mondták, hogy, hogy ú, ez nagyon jó kérdés így 15 év táblatában, hogy mit mondhattak, de megmondom neked őszintén, nem tudom, hogy hogy apostrofálták. Mm -hmm. Ha most azt mondom, hogy ellenzékiek, akkor valószínűleg hazudnék szerintem én 17 évesen azt sem tudtam mi az, hogy ellenzék. Igen, ez lett van a következő kérdés. De azért nem... Pontosan azt se tudtam volna mi az, hogy ellenzéki, tehát lesz a este nekünk egy a dolgunk, hogy ha ezt vállaljuk, voltunk ott mondjuk 50-70-en, főleg budapesti középiskolás stárcok, uh, akkor kapunk barom jópofa kitűzőket, egyébként ezeket, ezeket hidd el, hogy eszművetlen jól néztek ki, én soha nem felejtem el, volt egy uh, uh, behajtani tilos uh, tábla, és a behajtani tiloson belül még egy bukkanó, uh, szóval ezek voltak a jelek. Ezek voltak elek, amiből ugye gondolom így utólag, hogy a belügyes kollégák tudták azt, hogy minket nem kell ütni. Aha, és neked mi volt a dolgotok? E, már is mondom neked. A mi dolgunk az volt, hogy mi 50-en, 70-en, már nem tudom hányan voltunk, kövessük a X meg az Y, ezek gondolom belügyes emberek voltak, ezeket az embereket. Ezek az emberek majd megfelelő időpontba szólnak nekünk, hogy mikor kezdjük el énekelni a, a himnuszt, mikor kezdjünk el ö, skandálni, hogy levele, mikor kezdjük el mondani, hogy ö, ö, nem is lényeg a lényeg, hogy képzelj el, ugye nem voltak azért több ezren ezek az emberek ott esti, a, a március 15-i este. Ne. Ez egy ilyen kemény mag volt. Ebbe a kemény magba, az, ha beviszel 50-70 olyan embert, aki egyszerre mozdul, az azért már ugye számot tevű. Az rémisztő lehet. Pontosan, gyakorlatilag ez úgy volt kitalálva, hogy mi, ötvenen, vagy nem tudom hányan, simán elmozdítottuk az egész brancsot valamerre, Tudod? Tehát, tehát hogy is mondjam csak, nekünk azt mondták, hogy figyeljetek, el kell kezdeni énekelni himnuszt, ezt ugye nem mondták, hanem ilyen jelek voltak, akkor ugye ez az 50-en de logikus nem, mi nem egy tömegbe voltunk, mi ebben a mondjuk. 200 tömeg, nem tudom hány száz fős lehetett, ezt talán tudják óvos emberek. Ugye, amikor 50 ember különböző pontokon elkezdi énekelni, akkor logikusan ez azért megmozdít akár egy 500 fős tömeget. Mit szólt a tömeg? Ö, ö, azt, amit egyébként, hogy is a pszichológusok kitaláltak, ez az 50 ember elmozdította a tömeget. Is? Tehát amikor mi elkezdtük énekelni a himnust, ők elkezdték énekelni a himnusz. Amikor azt mondtuk, hogy menjünk tovább, ne álljunk meg, menjünk a bentérre, akkor elindultunk a bentérre. Mert a szervezők akkor nem voltak annyira szervezettek, mint mi ötvenen. Érted? Vagy hát számokat nem tudok mondani, mert gőzöm nincs már így utólag. De de mi akkor mozdítottuk ezt a tömeget. És nektek valamikor le kellett csatlakozni róluk? Igen, a következő volt, az egész, az egész röhögni fogsz így utólag, én is röhögök az egészen, szóval az egészben igazándiból a, a, a jutalmunk az volt, hogy amikor a bentérnél ennek vége volt, mert a bentérnél volt ennek vége, akkor, hát most nem tudom, hogy a szervezők mondták, hogy oszolj, vagy nem is tudom már, szóval vége lett, mit tudom én valahogy, elhalt, kifulladt akármi. Akkor nekünk volt taxi, hát, a taxi. életemben nem láttam taxicseket, azt se tudtam mi az. Uh -huh. Kaptunk taxicseket, és taxicsekkel visszamentünk a kiskábéba, ott kaptunk egy, mit tudom én, vacsorát, vagy akármit. És vacsorásztunk, és utána elmeséltük, hogy milyen puén volt, amikor a Janő elkezdte énekelni, hogy mit tudom én, micsoda, és akkor mind a 300 ember azt énekelte. Mit gondoltál te akkor azokról az emberekről? Már a tömegről, aki, aki közé... Hát, ez egy jó kérdés. Én az egészet egy baromi jó tartottam. Uh -huh. És lehet, hogy színikus vagyok, amit mondok. És biztos, hogy a, a, az úgynevezett tömeg, az tömegből nagyon sokan voltak, akik, akik meggyőződésből és tudták, hogy hol van. ez biztos, hogy nagyon sokan voltak olyanok is, mint mi, akik szintén bulinak tartották ezt az egészet. Tehát én én nekem semmiféle averzium vagy meg megvetésem vagy vagy vagy nem, nem tudom. Tehát nekem semmi semmi közöm nem volt ez a Nem Elmentem oda egy jó buliba. Később sem lett. Pro vagy kontra. Igen igen. Nem. Tehát nem. úgy felnőttél, tehát 17 éves voltál 1982-ben, vagy soha nem gondoltad azt, hogy akik március 15-én tüntetnek, azok jók, akik mondjuk őket megverik, azok rosszak. Basz, ne, van. Van. Legyet, legyet. Persze, valószínű, hogy is mondja, tehát amikor, nem is tudom mikor volt az Uminusus nagy láncidit csatának, 86-ban, tehát, az 86 tehát volt ez a láncidit csattak, akkor én is ledöbbentem, sőt, akkor fordult meg először az annyi, hogy hú basszus, hát ez akár lehetett volna a 82-ben is. És akkor én ott voltam. És csak egyszer hívtak? Igen, igen megvallom őszintén, ez volt az egyetlen ilyen alkalom, most vagy nem kerültem be a kimutatásba, vagy utána más módszerek voltak. Nem tudom. De egy biztos, hogy, hogy nekünk akkor és ott 17 éves Téniknek, mert ugye akkor még ilyen ténik, mindenféle politikai megfontolás és egyebeknek elmentünk egyet pulizni. Mit gondoltál 16-án az előző napról? Értékesen én úgy emlékszem, hogy, hogy relatíve, büszkén, röhögve meséltem a haveroknak. Ott voltunk, jó buli volt, és mentünk, és voltunk itt, és voltunk ott, és ott kiabáltunk, aztán mentünk, és akkor megint kiabáltunk, és akkor bújva, és akkor utána megettünk egy pizzapacaltörköltet. Egy pizzapacaltörköltet, utána egy multipartit. Körülbelül így van, igen. Tehát, tehát én nekem ebbe én így utólag úgy érzem, hogy, hogy semmit tudatosság. Az osztálytársai volt tudták azt, hogy téged mondjuk a, a kis kb vitt oda? Öhm, hát szerintem igen. Tehát logikusan azért voltak köztünk ilyen-ilyen lelkes kisesek ebbe a dologban. Öhm, majd, tudom én, ma úgy mondanák, hogy valósabb beállítottságúak, akkor valószínűleg ilyen még nem volt, vagy volt, csak én nem tudtam ezt 17 évesen. Ma egyébként úgy ítélem meg, hogy akkor 17, tehát ha engem, akkor bele tudtak vinni bármibe az én korosztályomat. mert nem csak engem, tehát az én korosztályom, szóval ma is nagyon könnyen bele lehet vinni 17 éveseket bármibe. Meg azt gondolom, hogy akkor sem volt nehéz azért találni olyan fiatalokat, akik ezt fölvállalták. Mármint azt, hogy... Hogy, tehát hogy mármint... buliból elmennek, és, és kiabálnak, amikor kell, illetve énekelnek, amikor így kell. Így van. Így van. Egyébként megvallom őszintén, hogy, hogy én ma döbbentem döbben a fenét, döbben. én ma, ma abszolút nem lepődöm meg azon, hogy a mai rendezvényeken látok hasonló kölyköket, és ugyanazt csinálok, amit én. Mert én is egy vagyok közülük, csak ma 2002-t, ez a 2004-et írunk, akkor egy 82-t, 84-et írtunk. Ezek a gyerekek ma ugyanolyan srácok, mint én voltam 17 évesen 82-ben, e, semmivel nem. Többek, kevesebbek, e, és valószínű, hogyha lesz még addig jó, mint Kádárért mondjuk ért mondjuk múlva, szémolva, ők is ugyanígy fognak erről mesélni, talán, most nem tudom, hogy ezt nekem meg kéne bánnom, vagy szígyelnem kéne. Én nem gondolom, nem. Dologban. De, e, akkor ilyen volt a világ, és ahogy látod, ma is ilyen a világ, akkor mások ellen mentünk este bulizni, hogy úgy mondjam. Én azt, mond, azt sem mondom, hogy mások ellen. Tehát akkor más dolgok miatt mentünk idézőjel be bulizni, ma is más dolgok miatt mennek be bulizni ezek a srácok. Ha itt van a szigla, hogyha azt mondaná, feloldozlak, áldj ez <gül> És jó volt, hogy telefonáltam. Szevasz. Jó, köszönöm, sziasztok. A forradalmak másnapja 24 07 95 3, illetve 30 30 30 3, a hírek, a közlekedési hírek és a regionális sporthírek után folytatjuk az Addig téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, csak akkor utána egy pacalvacsor és egy újtipartig. Addig jó, Mikádár Kádár él! Szép kívánunk mindenkinek! 19:14 perc 31 másodperc van, az itt a 95.3. Benne az addig jó Mik Kádár él, amely ma este az ünnepek másnapjával foglalkozik ki, hogyan érezte magát. Március 16-án, június 17-én, október 24-én. Telefonszámunk 24 07 953. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét. A ről tehát az ominózusról mesélnék. Ismerik azt az érzést, mikor ketté válik egy nap teljesen? Nem. <gül> Akkor elmesélem. Én a tévé híradónál voltam operatőr, akkor délelőtt csináltam az ünnepségeket, holva be voltam, osztó, ahol forgattam. Délben végeztünk, srácok, amíg söröztünk egyet, és elindultam, jogosítvány tanfolyamra jártam, Csepelre, És jövök haza, 9 óra körül a kettes villamos egy teljesen áldatlanul, Erzsébet Hidmász le, hogy menjek a társasághoz, akkor rendszeresen jártunk az apostolokba és, és belekeveredtem, ott jobbra mentek, szalad, fiúk szaladtak, lányok szaladtak, templom felé, munkás, Nézem, de nekem annyira kiesett, én annyira végeztem az ünneppel délelőtt, hogy, hogy szal, hát persze naív nem voltam, éreztem, hogy vagy írat, tehát rájöttem, izajli, És elkezdtem, szedtem a lábamat a látjáró akkor még meg volt, most le van zárva a piaristánknál PR, az az az apostolok felé, yeah. ugye a, Városba, és hallom a dolgást mögöttem, elkezdtem futni, éreztem, és mindjárt el is elkezdti gumibotta verni a hátamat, majd be az egyetemnek az aulájába, falnak fordítva, személyigazolványok összeszedve. És élt vennem, hogy reggel mondta a főnök azt, hogy ha bármiben este belekevered. a, a matúzni. matúzni a rózsika drága, ilyen száz évi És mondta, hogy Bármiben belekeveredtek, ha ott nem tisztázatok magatokat, én nem tudok segíteni. az azt az sziklom. Álltam a falfelé, fordulom, mit is keresek én, itt ráadásul. Tényleg védlen volt, ahogy szóval, mondjam, az érdekelt volna, de abszolút kiesett, annyira jogosítva. És odafordulok, a, ottani rendőrűzhet a rangokat, nem ismertem, és mondtam neki, ki itt a a szóval mi van? Dura, <gül> nem, nem, nem, azt mondja, mi van, világosodunk? Hát mondom, nem én a televíziónál, dolgozom és hát itt véletlenül, itt van a jegyzetem, jogosítvány, jövök, mondom, mondom, keményebb, szépen, folyamatosan. Na, jól van az, hogy oda itt az a tűnés. Hát mondom, na nem tűnés, hanem viszontlát, már gyorsan tűnés. Jó, bemegyek az apostolokban, Megisszuk a sőt a srácok, fölmegyünk a várba, te egyszer visszaszereztem a személymet. Fölmegyünk a várba, a régi ország, az Borozóba másik kedvenc hely volt a zsíros kenyéről együtt. Hát úgy könnyű. Hát ha csak botrányos helyre jártok. Hát, na de hát, hát, hát szóval nem mit csináltuk, csak nem tudom, valahogy pont oda jártunk, ahova. ahova, hogy lehet, hogy nem Második zsíros és második korzsobon elkezdik a szomszéd, aztánál énekelne himnusz. Mondom a társadalom, hogy gyerekek, nekem ma már egyszer a személyim volt náluk. Tűnjünk el innen, de először csak esikesső, karikálom, hímnoz. Fölérünk a kiállatnál szembe az ULH-s kocsi, személyi Nem mondom, nem Elkezdem mondani, elnézni, elvtársak. Hát én nekem ez már volt maguknál. Hát itt, szóval, na minden esetben, minden esetre nekem 16-án tényleg másnap volt, de nálam volt a személyim. És amikor bementél reggel a híradógyárba? A igen, akkor, akkor elmeséltem, nem reggel nem, hát elmondtam persze, meséltem azt a ritem, hanem hogy este, mikor jött a Ippelpali Nyugodjon békeből, akkor esténként mondott külpolitikai kommentárokat a irodón, és elmondta, hogy a rádió kis titkárát habozás nélkül kirúgták, és elmondta, hogy azért szedték a személyit, ahogy neki elmesélték, hogy a részint, hogy nem volt idejük, hogy irogassanak részint, hogy a személyik összeszedéséből, hát aki gond, akkor része, hogy, hogy megnézzék, hogy van-e gósza tehát ha túl sok személyi jött Cseper, vagy túl sok jött a eltér, vagy túl sok jött a, a nem tudom honnan, akkor ott keresjük, nyilván ez a, az éber eltársak. Hát, és, és Jasi, a Pali elmondta, hogy a rádió is titkál a és azt mondta, hogy azt mondták az eltársak, hogy mindenkit onnan rúgna ki, ahol van, tehát szakácsot a étteremiskolából, meg a, a, a, a valami félelmetes, hogy ilyenen múljon, vagy én nyegvén állok a palmelet, már majd én hónap, hát én vagyok a tévés, és úgy ez, ezt meg, és ezt a story nem hisz híjelség, amit mondhatnám, hogy mi, mi ellenállóként ott bolyogtam, lózat, nemtem az apostolokban, akkor mi tellett a ragyot sörözzünk. És 73-ban nem készültél már rá? Ne, 73-ban, 73-ban, ugyanúgy átvettük a beosztást, nem voltam én ilyen nyüzsgő, nekem a, nekem a kisz a, a, már ugye akkor az természetes volt az, az a társaság volt, tehát nem a mozgalom, is. nekünk az úgy plusz mozga, mozgó nem kellett, mert a munkánkat végülis az volt. És oda odabent a, a hírodógyárban, tudtátok azt, hogy, hogy ki mire készült Tehát amikor, nem, úgy, nem, úgy később nem. már lehetett tudni azt, hogy na, akkor majd a Demski nyilván oda megy a Petőfi az a Kőszeg felé, meg a, a Pák, akkor majd a kezdenek kiabálni, hogy hozzák lehet... haza. Lehet, hogy én voltam igazán, igazán naív, vagy, vagy talán azért van az, hogy mit tudom az utolsó húsz évben, hogy csak sportot csinálok, mert valóban igyekszem tájékozódni, de olyan által tudom a világot. Néz. Én a, a, a napi ügyeket is utólag tudtam, még például a pápi Pistitől, a, bár a Gétől, a pápi -től, aki től aki kolléga volt, jó szimbora is volt tulajdonképpen. És, és ez valami órunk előtt, vagy mondjuk majd mondjam személyesen, az órám ez zajló dolgokat el kellett olvastam az újságban, hogy, vagy a saját műsoromban megnézni, hogy, hogy csodálkozzak rajta. Szóval nem utólag naívság, őszintén mondom. hanem Értjük. Köszi szépen, hogy hívta bennünket. Köszönöm a türelmeteket. 24 07 az Kádár él másnapos haló estét. Szervusztok, Súlján András vagyok. A 72-esre kapcsolatban szeretném mesélni, hát én én nem voltam ott, mert délelőtt ott jártunk, és ott már a barátaimmal. A, a március 10 a téren, uh -huh. és ott már sutyorgás ment, hogy itt este tüntetés lesz, és vissza is terveztünk menni, de hát tulajdonképpen azt hiszem szerencsém volt, mert én a csajós elhajlás volt a dologból a végén, és eddig nem mentünk oda, de aznap este a szüleim pont a Igen, a, a szüleim éppen napesti színházba mentek. Szabad Na. volt a kéró. Nem, ez szóval ők mentek színházban is, de nem sem az nem miatt mondtam, hanem hogy, hanem hogy ők ott mentek keresztül és ők meséltek nekem, borzasztó volt, hogy a, a srácokat volt, aki fényképezett, rárántották a kabátját és húzták a földön, hogy kopogott végig a fényképezőgépe és ott vertik az embereket, Szaborosztó volt. Uh, tehát ők sétáltak, és aztán hazajöttek, hát, mondjuk március 15. Este, és elmesélték, hogy mi történt. Igen, igen. Hát nem sétáltak, hát ágy keresztül mentek meg ugye oda mentek a látja utcámban De, de Hány éves voltál akkor? Hát, én éreték előtt egy évvel, tehát hát a három éretsek, És nem nem nem családban van. egy olyan légkör volt, hogyha a szülők azt látták, hogy mondjuk ártatlan embereket agyba főbe vernek, akkor amikor hazajönnek, akkor megbeszélik a gyerekükkel. Igen, persze, persze, mondjuk. Nem, e, persze, bocsánat. Ja, ha, igen. De. Hát, igen, nálunk persze volt. Aha. Most aztán utána ebben az iskolában egyébként volt, mert voltam, mert Petőfi is voltam ráadásul, másnap az iskolában szó volt róla. Voltak ott emberek, akiknek, és én közvetlen embert nem ismerek, akinek baja lett, de ott volt ismerősnek ismerős, akit soha többet nem vettek föl, vagy, vagy végig disszidált, vagy szóval meglépett. Másnap hogyan kommentáltátok az iskolában ezt a dolgot, vagy egyáltalán mit beszéltetek róla? Tehát Te tudtál valamit, hiszen a szüleidő neked, igen, igen. amikor beértetek 3 8 ra Hát e, e, e, most nem tudom, ez a srác, ez a kises gyerek, amik itt mesélt. Hát e, na, szóval, nem, tudom, mi osztályunk, a mi osztályunk az olyan volt, hogy persze jó volt kisz megkötelező volt, de mondjuk a kis titkár az a fiú volt, akit az osztályfőn kiválasztott, mert minden vasárnap a templomba találkozott, és tudta, hogy rendes ember. Tehát mondjuk kb. én ilyen volt a kis élet az osztályban. Uh -huh. Nem voltak habzó hapzókisesek. És tulajdonképpen mindenkinek azt hiszem nagyon egy vélemény volt az osztályban. Tehát ez. Persze messze van ez. De szó, Én, szó, szóba került? Beszélt be, persze beszéltünk róla, és... És nagyon érdekes volt, hogy a következő évben aztán nem tudom, hallottátok-e már az egész, összes budapesti gimnáziumnak kötelező vidéki volt. 73-ban? 73 igen. <gül> hát szerint mindenhol, mindezzel a mi gimnáziumból minden osztálynak el kellett mennie. Tehát el, eltársítottak bennünket Budapestről. Tehát akkor a március 16-ai álláspont az nem az volt, hogy na valakik hőzöntek és jól megkapták magukért? Nem, nem, nem, nem. nem, nem. Hát volt, volt egy ilyen, ilyen tehát, hogy mondjam, hát az én ismeretségi köremben nem voltunk mi olyan értelmen ellenzékiek, ami... 72-ben Nem, de, de de hát volt, volt hát, amikor Bresnyi itt volt, és ki kezd kivonulunk, kivonulunk integetni a hegyalja útra, akkor szegény osztály főrökünk az örjönköt, mert kiosztottak, mit tudom, 40 darab zászlót, volt 20 vörös, meg 20 magyar zászlót, senki nem volt hajlandóan vörös zászlót a kezébe fogni. Tehát mindenkiben benne volt egy ilyen én ellenállás, vagy hát ellenállás, de ellenkezés. Ezt de ezt ellenkező. honnan hozta az ember? Tehát mondjuk a petőfisekben ez szocializációs kérdés volt? Hát én nem tudom, most nézd, a petőfi az, az, az, az egy olyan környéken Mind van. Vidéki vagyok, úgyhogy rácsodálkozom. Ja, hát a petőfi az ott van a város majornál tehát vagy uh -huh. a fenénél a, a kertnél, tehát azért a budai környék, hát ott valahogy ez vívott. tehát... Szalazott ki volt tárgyalva, nagyon fel voltunk rajta, és rajta, és, és jót nevettünk azon, hogy, hogy be vannak szarva, hogy már egy évre rá hogy jót nevettünk azon, hogy, hogy be vannak szarva, hogy mindenki. Mábocsánat, hogy, A... hogy mindenkinek kell kezdni kirándulni. Tehát Arra emlékszem. Szervezgettük, hogy megyünk. Arra emlékszem? -e. Hogy, hogy mondjuk mi volt ennek a 72. március 15-ének a sajtója? Vagy egyáltalán lehetett-e tudni azon kívül, hogy az ember az osztályban, vagy a szüleivel beszélget erről a dologról, de hogy lehetett -e tudni, hogy mi történt előző nap? Hát emlékezni nem elég szemrán, de ki van zárva, vagy bármit lesett, lehetett tudni. Tehát ez, ez aki az, az, az úr, nem is tudom, mert valaki mondta, ez az elkérdős módszer, ez egy jó módszer. Hát, ö, egyébként, most nem akarok aktuál politizálni, de én ki voltam az emlékkoncerten, koncerten, ki akartam menni meghallgatni, és még az a, erre a behegyszerhető fiatakkal kapcsolatban jutott eszembe, hogy ott is van vezényszóra kezdtek el. Hát nem vezényszóra, hanem amit a meggyesi péder mondott, arra fölött elkezdtek fügyülni ott a tömegben minden tizedik ember. De, de, de. És az is, az is ilyen volt, hogy mint akiket oda bevezényeltek, hogy majd a veszélyen pont, amikor egyszerűen fütyülni. 5. percnél. Ügynöknek lenni azért nem biztos, hogy nem kifizetődő, ah, hanem az a, az a kérdésem, hogy 73-ban, amikor kiderült, hogy nektek kötelező elmenni osztálykirándulásra, osztályfőnöki órán ezt hogy adta elő nektek az osztályfőnökötök? Hát, hogy mondjam, nem volt a rendszer híve az osztályfő hogy hölgy volt. Azért kérdeztem, mert, mert, mert ugye említetted, hogy az alapján választotta ki a kis titkárt, akivel árnaponta találkozott a, a templomban. Tehát mit mondott, hogy nafiuk, na lányok, vagy na lányok, nafiuk, azért kell most nekünk elmenni vidékre kilándulni, mert. Hát azt, azt sem én nem mert elmondani, de. Hát idén úgy döntöttek, hogy minden osztálynak el kell mennie. Tehát valami, valami esmi. Volt, szóval ő filamat tudtunk rá, de azért ő nem, mert állást foglalni, tehát azért uh, nem lehetett. Hát Abban abba mm -hmm. az időben mindenki tudta, hogy akármilyen is volt az osztály, meg akármilyen volt az iskola, uh, szellemiségem azért az egy eléggé normális iskola volt, de hát azt nem lehetett Ezt nem lehetett majd között. tudni. Hát, uh, Oké. Okay. szépen, hogy hittem Örülök, hogy beszéltünk. Szevasz. 24 07 SMS-ben a 06303030953 30, 30, 30 as számon érhető el az addig jó, még Egy kedves hallgatónk azt írt, hogy én még kaptam március 15-én a Petőfi szabornál ettől a kormánytól, de akkor még MSZNP volt, fel is hívhatott abban a bennünket. Aztán de mi, mit kapott? Hát nyilván gumibottal mit lehet kapni? Hát gumibottal lehet kapni. Naiv és áltatlan egy, vagyok, kaptam ettől a kormánytól. Én még kaptam gumibottal március 15-én. Ja, Gumibattal, az kimaradt. De itt van benne a szó. E, és egy sms t azt nagyon nem értem, nem érte. Betty Láv, András Dombóvár. Ezt megpróbáljuk értelmezni. 19.28 perc van. Ma esti műsorunkban egy kicsit beszélj, hó, Már megint át kell futnom. De van egy telefonálunk akkor lezni. is fogjuk venni. Hello, hello, szemasztalos vagyok. Na, én azt akarom mondani, hogy a 73-as, március 11 ér, én én köbányára jártam középiskolába, és nekünk kötelezően filmvetítés volt. Ugye akkor voltak a márciusi ifjúsági napok, március 15, március 21 és április Fo volt. forradalmi ifjúság napok? Nem, Forradalmi Márti ifjúsági film. napok, valami ilyesmi volt. Igen. És nekünk emlékszem, a Ságvári-tól, 32-en nem volt valami ilyesmi filmet akartak vetíteni, és kötelező volt menni a moziba, előtte az iskolába, utána a mozi után meg vissza az iskolába megbeszélni. Mi két haverommal nem mentünk aznap sehova, hanem tudtuk, hogy szükséges a dologhoz, elmentünk orvoshoz, hogy nem jó vagyunk. És ugye hárman hiányoztunk az iskolából, aznap hú, már az osztályföldünk ki volt akadva, hogy biztos, hogy mentünk a március 15-e térre vagy valahova, hogy majd holnap mit fogunk mi kapni, azt amikor másnap bementünk, vittük a betegek voltunk, jó, jó, nem akarták elhinni, de nem tudtak mit csinálni végül is. És, és nézték, kérdezték, hogy hol voltunk, külön-külön, és, és hát mondtuk, hogy ott voltunk Szigetszer Miklóson, szóval nem mentünk sehova. Betegek voltunk? Betegek voltunk. És amikor betegek voltatok, akkor mit csináltatok március 15-én? Hát én már meg nem mondom, ott hol voltunk. Ott hol voltunk? Talán, talán nem, nem is az, hogy tehát nem tónkod. érdekelt az, hogy, hogy mondjuk mi történik a városban? Nem, nem. Annyi, annyira szaga, azért tényleg annyira, ugye már hallható volt, hogy előző évben is milyen komoly gondok voltak, meg hallható volt az is, hogy a, aki csak a közelébe megy, azt lefújják festé, láthatatlan festékkel, és akkor utána úgy tudják összeszedni, hogy menne mondan volt, vagy igazából. Várj, volt, ez? várjál, tehát a láthatatlan festékkel lefújás az utoljára nekem 5. osztályba került elő. Tehát amikor a láthatatlan műzővel kellett összefogni Hát, Hát ez amit már köztudott a UV fény ugye, amit csak UV szemüveggel lehet látni. Tehát ugye már akkor a technika rendelkezett ilyen. Biztos rendelkezett? Biztos? Igen? Biztos rendelkezett? Te, hát nem lehetetlen szerintem. Eddig igaz, UV lámpa volt rá, a Rákáz de, de már, ez egy kicsit később volt, tehát ez nem Akkor nem volt, ugye? kezdtünk eljárni, járni is diszkobált, azok még 73-ban még nem volt. Az, volt. Köszönöm, szépen, Lajos. Oké. Okay. Azért 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösen én sem örülnék a nagyon hosszú aljuk gyerekeknek. Komikus lenne. Addig jó, mi Kádár él. Figyeljék a kezemet, már csalok, szép kívánunk mindenkinek, 19 óra 35 persze. A stúdióban Bab, Pszichopeti és az Önök alázatos narrátora Punksnadded Miklós. Mai műsorunk témája a forradalmak másnapja, és itt van már velünk egy kedves hallgató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusztok! Szervusz! Ismerős a hangod, te Stelzer Gábor vagy. Így van, így van. Egy dátumot kifelejtettetek ma, október 7-ét. Ez az egy fontos dátum. De fontos dátum, mikor a 71-ből fontos dátum. Nagyon sok dátumot kifelejtettünk, de ez volt a célunk, hogy kifelejtsünk dátumokat, tehát hogy a hallgatóknak adjunk fogódzókat. Jó, hát a fogódzó megvan. Tehát 1971 volt, és október 6-a az a nevezetes nap, amikor az én Péter barátom a múzeumkertben, azt hiszem nyilvánosság előtt elsőként és először közölte jelen lévőkkel, hogy... Jó volna, ha a szovjet csapatok elhagynák az országot. Ö, nagyon szépen felépített beszédet mondott egyébként. Nem voltunk túl sokan. Az előzmény egyébként, ezt már azt hiszem elmondtam egyszer, hogy 71. március 15-én volt a, talán az első nagyobb spontán megmozdulás Budapesten, és ott, amikor a rendőrök feloszlatták a tömeget a Margit Hídón, akkor beszéltük meg tulajdonképpen, hogy október 6-án megpróbálunk újra találkozni. Ugye azon kedves, kedves hallgató kedvéért mondjuk ezt el, hogy te és én ismerjük egymást egy ideje. Így és az is fontos, és igazából ez a fontosabb elem, hogy téged bekasztiztak március 15-e miatt. Igen, nem magam miatt telefonálok, én a Péter barátom miatt telefonok, és nem véletlenül őt említettem, mert őt ezért a beszédért, október 7-én, és ezért fontos ez a nap. Október 6-án nem csináltak velünk semmit. Uh -huh. Elmentünk egy presszóba, jól megbeszéltük a történteket, aztán mindenki hazament. Ez este volt. És másnap este, másnap azt hiszem talán délután hívott az ő mostani felesége, akkor barátnője, de Pétert elvitték. Hát meg voltunk döbbenve, egyrészt nem számítottunk erre a reakcióra, hogy ott esetleg a rendőrök jelen lesznek, és ott molesztálnak bennünket, erre számítottunk bevallom. De hogy október 7-én és hogy találták meg, ezt egyszerűen nem tudtuk, ez döbbenetes volt, és hát akkor már csak azt vártam, ugye, hogy hát engem mikor visznek be, hát egy hetet vártak. Tehát miután Péter, ugye egy héten keresztül nyaggatták, faggatták, egy hét után aztán sorra kerültek azok is, akik ott voltak többek között. Én. A nyaggatás, faggatás miből állt? Hát a Péter nyaggatása, faggatása, hát az, hogy előz előzetesben volt. És uh, ha jól emlékszem, a Fő utcában, utána, Susiban, nem tudom pontosan, azt hiszem, talán ott. De miért? Hát ezért a beszédért, hogy mit is mondott ő, hogy készül fel erre a beszédre, uh -huh. miért ment oda, honnan tudta, hogy lesz ez a megmozdulás, ezt speciál tőlem nem tudta. Eh, hát erről szólt a történet. De és hát... Te bűntárs lettél? Eh, igen, igen, igen. Hát ő nagy tömeg előtti izgatást követett el, és ezért két és egy házat kapott, ami nem csak éjség. Te hát, mint minket, társadottes? Én mint társadottes 8 hónapot, szintén fegyházat. És voltatok ti ekkor hány évesek? De mi akkor voltunk Péter 20-21, ha jól emlékszem az évszámokra. Igen. Igen. Igen. Igen. Azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdése majd De... műsornak és úgy általában az addig jó, hogy honnan jön az emberben az úgymond ellenállás? Tehát... Hát ez, csak a magam példájával fogok előállni. Én is kiszás voltam. Olyannyira, hogy iskolai kisztitkár voltam, például 17 éves koromban. Olyannyira, hogy 18-19 éves koromban, vagy 18 és 19 éves korom között a Budapesti Kiszbizottságon, mint önkéntes dolgoztam, társadalmi munkás dolgoztam, ha úgy tetszik, fiatalkorú megtévett emberek utógondozásával, fiatalok utógondozásával, aztán elvittek katonának, ott ismerkedtünk meg Péterrel többek között, és hát innen már egyenes út vezetett, hogy mondjam, a egy fegyházig, tudom, ez most így mókása hangzik, de tényleg így van. De had vegyem át egy picit a szót csak annyiban, hogy, hogy volt egy telefonáló, aki vidékről beszélt, és mondta, hogy ő vidéken volt, és oda nem nagyon jutottak el a hírek. Igen. Most ezek a 71-es hírek, ezek peste sem jutottak el, olyannyira nem jutottak el, hogy 89-ig sem jutott el, például ennek a 71-es márciusnak és októbernek a híre, amikor is Kőszegs Ferencsel találkoztam, akit szintén említettetek a ma esni műsorban, vagy valaki említette, én amikor Kőszeg Ferencnek ezt elmeséltem, akkor Kőszegszeri nagy kerek szemekkel nézett rám, és azt mondta, hogy hát 74 ben nem lehetett semmi, nem írt róla a beszélő. Tehát ők sem tudtak erről. Ez sokkal nem is nem, hát hogyha a későbbi beszélő nem írt róla, uh -huh. persze. És igazából Kennedy János volt az, aki szedd dolgozta ezt a történetet később, egy két kötetes könyvben többek között. Melyik ez a könyv? Bocsánat. A Kis Magyar Állambiztonság? Nem tudom, két kötetes, gyakorlatilag a 3 az az, per három Az, az, az, az, az a az kis megszokott. Bevallom neked É, és abban tudom, hogy még azt is kérte, hogy a nevünket hozhatja-e, mert egyébként másokat, akiket, akikkel nem találkozott Kennedy János, hát őket monogrammal hozta természetesen, hiszen nem tudta megkérdezni, őket hozzájárulnak -e a nevük, teljes nevük nyilvánosságra hozatalához. találhoz. Hát mi, mi hárman akik érintve voltunk ebben, mi hozzájárultunk. De miért mindig Péter nevű barátomról beszélsz? Tehát van de... neki neve? É, nézd, nem tudom, hogy jelen pillanatban milyen kapcsolatai, üzleti kapcsolat és egyedei vannak. Értem. Nem hatalmazott fel rá. Egyébként megállapodtunk annak idején, hogyha beszélünk, mindig egymásról beszélünk, és mindig hármukról beszélünk, ha úgy tetszik, mert hárman voltunk ebben a történetben. A harmadik barátunk egy bírói figyelmeztetéssel megúszta a dolgot. Fura módon egyébként mindhárman annyiban közünk van. Ma is a újságíráshoz Péter Nyomdász, mondatulajdonos nyomd ma már, másik barátom, újságíró velem együtt, és hát ezt a újságírói pályámat és ennek kezdetét, ugye ez csak a, a rendszerváltás után jöhetett el. Ezt egy picit neked is köszönhetem, neked is részed van benne. <gül> <gül> Nagyon kedves vagyok. Nyilván nem én vagyok, hanem a, a, az ismerősöm. Visszatérve egy pillanatra, Igen. bármilyen szinten beszámoltak erről a perről a lapok? Nem, nem, nem, nem. erről nem. A szalai mikijékéről, a 72-esről azt hiszem talán, talán, talán arról megjelent valami, de a szóbeszéd arról terjedt, hogy az előző telefonálók, akik 72-ben már vettek, vagy hallottak eseményekről, ők arról már tudhattak annak már nagy visszanke volt, mi abban a perben egyébként tanuk voltunk, mert hogy jól ismertük a Mikijéket és a miki csapatát, úgyhogy miközben mi ellenünk folyt a tárgyalás tanuként hívogattak bennünket a rendőrségre a Mikijék ügyében. És mondjuk 72. március 14-én kerestek téged? Nem, heten, nem heten, nagyon ügyesen a 22. március 15-ére, március 14-ére, azt hiszem, hogy 15-ére átad erre nem emlékszem pontosan, nekünk tárgyalást tűztek ki. Úgyhogy mi nagyon biztos helyen voltunk, a Markó utcában voltunk tárgyaláson. É, így ö, számokban elveszve, tehát 71 március 15-én... Már 72 március volt. Tehát, a, tehát, jó, jó, jó. Az első az volt 71 március 71 március 15 Tehát az, hogy lesz október 6 a azt március 16-án döntöttétek el. Nem, nem nem, nem, nem. Nem az 71 március 15-én döntöttük el. A Margit hídon közre fogta a rendőrség ezt a kb. 200 szős tömeget, aki végig ment a klasszikus útvonalon, az élén velem, és még néhány emberrel Az de nem teljesen spontán volt a dolog, tehát nem volt szervezet, senkit nem ismertem, egyetlen egy fiút kivéve aki a verseket mondta, aki egy kollégám volt. Ő Damstadter hívták, az ő nevét soha nem tudta meg a rendőrség, és sokkal később Kennedy János mondta, hogy nagyon-nagyon keresték azt, aki a verseket mondta, hogy ki lehetett ő. Hát most az ő nevét megemlítettem, mert azt hiszem megért hiszen minden egyes megálló helyen így a Kossuth téren, a Petőfi-szobornál, és fönt a várban, mert utána, miután a rendőrség feloszlatott bennünket a várban, ismét összejöttünk. Szintén verseket olvasott fel, Petőfi verseket, természetesen. 71. március 16-ára emlékszel? 71. március 16-ára nem emlékszem. Nem, abszolút nem emlékszem rá. Stelzer Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál bennünket. Szevasztok. Telefonszámunk 24 SMS-ben a 0630303030953 as számon érik utól az addigumik Jumi Káderét. 19 óra 44 perc 30 másodperc a stúdióban Bab, Pszichopeti és az önök a lázatos narrátora. Egészen 8 óráig tart ma esti misorunk, ami másnapokról szól.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 19 óra 46 perc van, de egy kedves hallgatónk felhívta a figyelmünket arra, hogy olyanok vagyunk, mint a Wolf a takarító, meg a többiek itt a Stelzer Gáborral történt beszélgetés kapcsán. De egy másik SMS uv és lámpa már 1964-ben is volt. Patyalatnál dolgoztam akkor is a saját ruhát, így jelölték meg a lopások ellen, távozáskor egy sötét szobában ellenőrizték ezt. Jó estét kívánunk! Jó Jó estét! Jó estét. Jó estét kívánok! Én egy előző napról szeretnék beszélni, és nem egy másnapról. Legyen úgy! Az ominózus 73. március 10-5 megelőző nap, én főiskolás voltam, ahol gazdaságpolitikát az akkori rezimien másod-harmad rendbeli tanácsadói nagyon mai szemmel nagyon liberális, éltelmes, okos urak tartottak, ahol is felhívták a figyelmünket hogyha lévén, hogy a kossuth tér sarkára nyílt a főiskola ablaka, ugye körülnézünk, rengeteg noteszes, öltönyös, fehér inges nyakkendős urat láthatunk, ezek NDK és bulgár állampolgárok, akik baromire jegyzetelnek. És ebben az időben, ugye Káder Eftas mindig vonaktal járt a távolabbi országokban, mondjuk főleg Moszkvába, és vele együtt, én már nem emlékszem, hogy Benkei vagy Bizkutát, a felelős vezetők a vonaton egy-két nappal a március 15 előtt el. És az egyik ilyen gazdaságpolitikai tanerőnk felhívta a figyelmünket, hogy itt bizony mostanában nagyon kemény vonalosok maradtak csak Pesten, és ebből és a sok ö, szabadságunkat megéridlő ndk és bulgár turista összehangolt manőveréből, ebből még nagy baj lesz másnak. Úgyhogy az az érdekesség pusztán, amit én így röviden akartam mondani, hogy bizonyos körökben azért ezt megneszelték, sejtették, tudták, és hát meglehetős óvatosságra próbálták felhívni. Én akkor harmadéves főiskolás voltam. Jól értem, voltam. hogy itt egy ilyen burkolt intervenció? Az, amiről beszél? Én azt nem mondom, hogy intervenció, de... de Mondjuk évek óta jelentgették a magyarokat Moszkva felé, ami a, a keleti partnereink. hogy Ilyet, hát nagyon... 73 volt az, amikor, amikor végképp leállítottak mindent. Igen, amikor nagyon elszaladt velünk a lód, túl sok nemzetünnepet ünneplünk, nagyon nacionalisták vagyunk, tehát a táboron belül mi egy kicsit ilyen fekete segű, vagy fekete bárányok voltunk, és ez... Abban a történelmi helyzetben, hogy nem volt a viszonylag nagyon idézőjelben viszonylag konszolidáló főnökség Kádárral az élen, aki ugyan hát addig jó vagy nem jó, amíg él az egy más dolog, de azért aki mégiscsak oda figyelt az ilyen dolgokra, úgy érezték ilyen benfenteshez közeli személyek, hogy itt most egy kicsit elszabadulhatnak az indulatok a rendőrség részéről. Ami egyébként az újságban azért utána, és akkor másnapról én, másnap aztán mi a bátyámat kerestük, akit a műegye, műjete, egyetemista csapatban aztán el is vittek Baracskára egy-tán két hónapra részdezoxidálni. Miért? Hát a... A 15-i részvéd, részvédelés se vett, szegény hazaszaladt, hallotta, hogy balévan van, a, nem tudom, Csajka-típusú fényképezőgépéért, és elszaladt a Kossuth térre, akkor aztán a kettes villamosról kapták le, és akkor bevitték sokat magukkal, meg nem tudom mondani hányat magukkal, és akkor egy-két hónapot baracskán eltöltöttek, tehát mondjuk a másnapról annyit, hogy az az ő keresésükkel, meg a hírek begyűjtésével, Történt, de utána egy sokat másnap, körülbelül tíz nappal az események után, megint csak ugyanez a tanári kör, akik én azóta is sok szempontból rettentő hálás vagyok, hogy minket nyitott szemmel és nyitott gondolkodásra neveltek, azok mondták, hogy hát bizony itt, itt nagy belső fegyelmik vannak a rendőrök között, amit persze sose fognak publikálni, az igazi demokrácia ugye az lenne, ha, ha aztán publikálnának, azt nem, de hogy azért egy kis belső rendcsinálást tartottak. Miért tartották azt... vajon ezt? Mert túl finomak voltak? Hát túl finomak nem, nem voltak. A szig, nem, nem azt a túl szigorúság miatt. Az én magántippem, hogy ebbe a nagy szórásba, hogy kiket vittek el, azt tényleg nyakrónélkül vitték el a sáncokat, és hát ebben rengeteg jártási gyerek is belekerült. Uh -huh. Tehát akkor ugye nem kérdezték, hogy apát pártitkár, vagy gyárigazgató, vagy vezérigazgató, vagy miniszter helyettes, hanem vitték őket először, nem tudom hova, tehát a gyűjtőbe voltak pár... Egy napot, fél napot, és aztán baracskára. És akkor ott egymás között rövegve megbeszélték, hogy, hogy hát kinek mi az apja. És jó, kiderült, hogy hát itt a, a, az elvitt srácoknak a mondjuk 20%-a az akkori rezsimnek elég magas, rendőrangú beosztotja volt, vagy vezetője. Azokat nem hozták ki Baracskáról, viszont Baracskának a szociális blokkját azonnal felújították. Az újonnan jöttek tiszteletére, meleg víz volt, meg szóvalottan luxus körülményeken... Idéző Nem, nem idéző el tényleg, tehát az igazi rabok azok ezen ezek nagyon örültek, hogy jöttek ezek a pesti vasatlan drágos srácok, és a kedvükért meleg vizet vezettek be, meg, megjavult a konyha, meg minden. Hát menet közben kiderült, hogy hát nem jól szelektálták a lecsukandókat, és vagy nem jó Rossz volt a fűnyíró. Rossz volt a fűnyíró, vagy egyáltalán nem volt fűnyíró, csak, csak kaszáltak. És hát nyilván ennek a hatására én gondolom csak, hogy sok papa jelentette a saját kapcsolataink keresztül, hogy az én filmmal, most mi történt. És hát talán az is közrejátszott abba, hogy, hogy állítólag voltak valóban lefokozások, és a többik a rendőrség brutalitása miatt, vagy a túlzott szigora, vagy ki tudja, akkor azt hogy fogalmazták. Na hát ennyit az előző, meg a másnapokról. A bátja be tudta fejezni az egyetemet? Ő, hát néhány év késéssel. Őket ki, ö, kiengedték Baracskár, én úgy emlékszem, hogy ilyen két hónapot töltöttek ott. Utána az egyetemről összeült a karitanás, nem is ki, hogy kirúgják -e őket, vagy se. Érdekes módon ma egy koszorús nemzeti kokárdás rendezőnk hazánk egyik nagyja volt akkor a műegyetem titkára, és ők haddoskodott amellett, hogy ki kell őket rúgni, ki is rúgták. Aztán, aztán elvégzett egy ennek megfelelő főiskolát, és akkor egy jó pár évvel később visszavették, és akkor befejezte az egyetemet egy olyan 5-6 év. Miközben nektek elmondtátok, elmondták, hogy, hogy itt majd lesznek eltársak külföldről, akik tájékozódnak. Utána arra emlékszel, -e, hogy, hogy volt -e ennek bármilyen visszhangja mondjuk a főiskolán belül, vagy egyáltalán a sajtóban, hiszen akkor már harmad éves voltam, mint kiderült. Tehát emlékszel -e arra, hogy, hogy ezzel foglalkozott-e a magyar tömegtájékoztatás, akármilyen szinten? Én úgy emlékszem, hogy egy nagyon Pici cikkben, mert hát akkor napokig bújtuk az újságot, egy nagyon kis pici azért annyi volt, hogy rendzavarás volt, és a, ki tudja milyen nacionalista fiatalokat betartóztattak. Körülbelül ennyi volt, szal ilyen, ilyen, öt soros újságcikkal futottak még Features rovadba, vagy, vagy valami ilyesmi. Szerinted a nacionalista szó szerepelt benne? Hát ezt már nem tudom, ezt, Ugye? ezt, ezt már azt nem tudom. Nem, Nem. Biztos, igen. Kérdés. Igen. Köszönjük szépen! További minden jót! a Köszönjük! Köszönjük, szépen. Köszönjük szépen. Estét. 24.07.953, SMS-ben a 06.30.30.30.953, 19.54 perce. Jó estét! Fergusztok, én már Szi. voltam egyszer Tibor vagyok, aki vidéki. Igen, én igen, igen. Ha megengeditek, egy picit okoskodok, jó? Nagyon röviden. Egyrészt nagyon jó volt visszahallani attól, aki ugyanilyen, bár ott Budapesten egyfajta elzártságban élt, és mégsem tudott semmiről, illetve attól, aki meg maga is részese volt a 70-es elején kőkeményen az eseményeknek és bizony ennek ugye fegyházbűnötés lett a vége, és ő is ugyanazt mondta, hogy hát nagyon zárt az akkori védelem, és nem eresztette ki a részeken az információt. És hol az okoskodás? Hát, és az okoskodás most jön, hogy ugye a, a március 15 12 pont egyik fontos tétel a sajtószabadság, és ilyenkor ugye a sajtószabadság ma már a modern médiában elsősorban kellene, hogy megjelenjen, és hogy mennyire fontos lenne, hogy mindenről az információ kikerüljön, hogy a későbbiekben ne lehessen azt mondani, hogy én ellenálló voltam-e, vagy megbúvó az árnyékban, mert nem tudtam róla, vagy éppen tudtam róla, hogy színezhessem, vagy éppen ne színezhessem, hanem a valóságnak megfelelően az információk alapján a késői és korábbi döntéseinket igenis értelmezni lehessen. Most nagyon is a dolog, ne terrorizmus, ugye, erről beszélünk, és hogy mi most mit fogunk tenni, vagy mit nem, nem akarok politikai szint adni, ne értsetek félre, abszolút, és független is ez az én gondolatmenetemtől. De igenis, hogyha minden oldalról látni lehetne ezt a kérdést, a sajtószabadság jegyében, akkor az emberek tettei lehetnének a valóságnak megfelelően. Nem kellene rácsodálkozni a múltra, majd mondjuk öt év múlva Tibor, egyrészt igazadban, másrészt tényleg, szerintem nem ez a téma, most tudom. De... Szia. Nem, nem csak azért, mert hogy van egy másik hallgatunk és, okay, az... okay, és te hogy ne veled fejezzük be. Szia. Köszönöm, Köszönöm szépen, szia! Halló, jó estét kívánunk! Egy utolsó hallgató, jó estét! Halló, szia, szia! Szia, szia! Köszönöm gyorsan a rádiót. Hát én egy másik oldalról tudnék nektek ilyen másnapos, vagy még 15-i történetet. Én rendőrtiszt voltam akkor. Aha. Fiatal hadnagyként 86-ba végeztem a főiskolán. És 87, 88 március 15-én volt egy érdekes sztorin. Az egyik kollégámnak az este volt, 15 este volt az esküvője. Mm. Na most én a betörési csoportnál dolgoztam, és hát nem sok közünk volt az állambiztonsághoz, a Istennek. És beosztottak minden egyéb bűnügyi szervtől is szolgálatbe embereket, hogy hát figyeljék a várost. Egyik kollégánknak jutott az a szerencsétlenség, hogy ő erre a be volt osztva szolgálatba, de hát mivel ő kőványára volt kijelölve, hogy ott kell neki nézni a falakat, hogy firkálnak-e vagy se, ezért kiszökött Szentendrére, a lagzi volt, és onnan a rendőrautónak a rádiótelefonján időként bejelentkezett, hogy itt vagyok kőványán, nincs semmi esemény és hát ez tartott egész éjszaka, de aztán már elég sokat pillálgattunk, és hát már elfelejtett jelentkezni. És hát rátelefonáltak, hogy mi van, és mondta, hogy hát elromlott a rádióadó az autóba. És akkor hogy telefonáltak a, rá? A, a bejelentkezett időként, és akkor szóltak neki, hogy mi van, miért nem jelentkezni, mert meg vagy adva, fél óránként kellett volna jelentkezni neki. Aha és mondta, hogy elromat, mondták, akkor utcai fülkéből telefonáljon. Hát úgy néha be, be is szólt, bejelentkezett, aztán mikor vége volt az eseménynek, uh, leadott egy jelentést, hogy ő, ő, nem tudom hányszor telefonált, és kért elszámolni, mit tudom én, 35 forintot, mert annyit telefonált el fülkéből, és leadott egy jelentést, amiben le volt írva, hogy ez a pénz az úgy jött össze, hogy ennyi két forintost elnyelte a fülke, ennyiszer sikerült a központi ügyelettel kapcsolatba lépni, stb. stb. Aztán behívta egy füvertes, és azt mondta, hogy hát ő ezt a 16 forintot úgy nagyon nem tudja kifizetni, de inkább felterjeszt egy főkapitányi jutalomra, és hát egy elég jelentős összegetően ő forint jutalmat kapott a feszes szolgáltellátásért. Szép. A környékén nem volt a helynek szó. Szóval... De egyébként ugye most 16-ot mondtál előtte, meg 35-öt. Hát akkor 16-ot, tehát körülbelül ilyen, ilyen pénz. Ez a harmadik szám. Köszönjük szépen, hogy hívtál bennünket. Szívesen szépen. szépen. Ez volt Mazadig Jó Mikkádárért. Megköszönjük figyelmüket, köszönöm Bob, Pszichopeti, és az önök alázatos nalától a Pancadet Miklós egy hét múlva, kedden, negyed hétkor találkozunk.